Profesorul citi literele încă o dată. S-H-V-P-Y-A Un străvechi cuvânt de înțelepciune eliberează papirusul. După o clipă își dă seama, aproape cu un șoc. Un străvechi cuvânt de înțelepciune. Sophie privi cuvântul și apoi discurile criptexului. Imediat își dă seama că nici Tibing și nici Langdon nu observaseră un neajuns major. Stați puțin!" exclamă el. Nu poate fi asta parola. Pe niciunul dintre discuri nu e scris grupul de litere s Aici sunt trecute numai literele alfabetului latin." Citește cuvântul în întregime, on îndemnă Langdon și nu uita două lucruri. În ebraică simbolul pentru sunetul s poate fi pronunțat la fel de bine S în funcție de accent, așa cum și litera P poate fi pronunțată F. S-V-F-Y-A îi veni ei în minte, dar totuși era nelămurită. Genial!" exclamă Tibing. Litera Vav este adesea un indicator al vocalei O. Sofie studia din nou literele citind noul cuvânt. S-O-F-Y-A Deși își auzi sunetul propriei sale voci, aproape că nu-i veni să creadă. Sofia? Am citit Sofia!" Nota crainicului este ortografiat s o -P -H -I -A. Am încheiat nota. Langdon dădea din cap frenetic afirmativ. Da, Sofia înseamnă înțelepciune în limba greacă. Rădăcina numelui tău, Sophie, este efectiv un cuvânt de înțelepciune. Brusc, un dor cumplit de bunicul ei o cuprinsese. A criptat cheia de boltă a ei și a folosit numele meu. Un nod dureros îi urcă în gât. Totul părea că se leagă perfect, însă, privind din nou cele cinci discuri ale criptexului, observă că mai exista o problemă. Dar nu se poate, cuvântul SOFIA are șase litere. Zâmbetul larg nu dispărut nici acum de pe chipul lui Tibing. Citește poemul din nou, bunicul tău a scris un străvechi cuvânt de înțelepciune. Da, și în greaca veche cuvântul înțelepciune se scria S-O-F-I-A. 78. Deși tremura, Sophie luă criptexul și început să rotească discurile potrivind literele. Un străvechi cuvânt de înțelepciune liberează acest papirus. Langdon și Tibbing păreau că nici nu mai respiră, cu ochii lipiți de mâinile ei. S, O, F, cu grijă, o îndemnă britanicul, cu infinită grijă. I, A, Sophie alinie ultimul disc. Bun, șoptia ridicându-și privirea spre ei. Acum îl voi deschide. Nu uita de oțet, o atenționă Langdon cu glasul pierit. Fii atentă. Ea însă știa că, dacă acest criptex semăna cu cele pe care le deschisese de atâtea ori în copilăria ei, nu va fi nevoie decât să apuce cilindrul de cele două capete și să tragă ușor, dar ferm, în direcții opuse. Dacă discurile erau corect aliniate, așadar parola corect formată, unul dintre capete avea să se desprindă de cilindru, precum capacul unui flacon, lăsând să se vadă papirusul rulat în jurul fiolei cu oțet. Pe de altă parte, dacă parola formată era incorrectă, presiunea exercitată de ea la capetele criptexului avea să fie transferată unei pârghii din interior, care, pivotând, va apăsa fiola, o va sparge în cele din urmă. Trage ușor, își spuse ea. Tibing și Langdon se aplecară în față, când ea prinse în mâini capetele cilindrului. În emoția stârnită de descifrarea codului, Sofie aproape că uitase ce era de așteptat să găsească înăuntru. Am în față cheia de boltă a stăreției. După părerea britanicului, în interiorul ei se afla o hartă care indica drumul către Sfântul Graal, mormântul Mariei Magdalena și documentele sangreal, neprețuita comoară a adevărului ascuns. Mai verifică o dată alinierea celor cinci litere față de semnul indicator și apoi, încet, trase de cele două capete. Nimic. Trase puțin mai tare. Brusc, cilindrul de piatră se desfăcu a idoma unui ax telescopic. Capătul greu îi rămase în mâna stângă. Tibing și Langdon săriră drept în picioare. Inima ei bătea frenetic când puse piesa detașată pe masă și apoi înclină tubul pentru a privi înăuntru. Un papirus. În mijlocul ruloului de hârtie se vedea un obiect cilindric, probabil fiola cu oțet. În mod ciudat însă, materialul înfășurat în jurul recipientului cu oțet nu era obișnuită foiță subțire de papirus, ci un pergament. Straniu își spuse, oțetul nu poate dizolva pergamentul din piele de miel. Se uită iarăși în mijlocul ruloului și își dădu seama că obiectul pe care îl zărea nu era totuși o fiolă cu oțet, era cu totul altceva. Ce s-a întâmplat?" întrebă Tibing. Scoate papirusul." Încruntându-se, Sofie prinse cu două degete ruloul și obiectul din mijlocul lui, extrăgându-le din cilindru. Dar nu e un papirus!" exclamă Tibing. E prea greu." Știu, e o căptușală." Pentru ce? Pentru fiola cu oțet? Nu." Sofie derulă materialul și scoase la vedere obiectul din interior. Pentru asta." Când Langdon văzu ce se afla în interiorul ruloului de pergament, simți cum i se frânge inima. Dumnezeu să ne ajute, băigui Tibing prăbușindu-se înapoi în scaun. Bunicul tău a fost un arhitect crud. Profesorul continua să privească uluit. Văd că sonier n-a avut de gând să ne ușureze cât de puțin sarcina. Pe masă, în fața lor, stătea un al doilea criptex, mai mic, confecționat din onix negru. Fusese închis în interiorul celui din tâi. Pasiunea lui sonier pentru dualism era din nou evidentă. Două criptexuri, totul în dublu exemplar. Duble înțelesuri, masculin-feminin, negru închis în alb. Pânza de simbolism se întindea parcă la nesfârșit. Albul dă naștere negrului. Fie ce om se naște din femeie. Alb, feminin, negru, masculin. Întinse mâna și luă al doilea criptex. Părea identic cu primul, numai că era mai mic și avea culoarea neagră. Îl clătina și auzi în interior gâlgâitul familiar. Probabil că fiola cu oțet, pe care o auziseră mai devreme, era cea din criptexul mic. Ei bine, Robert, spuse Tibing, întinzându-i bucata de pergament, vei fi mulțumit să afli cel puțin că ne îndreptăm în direcția cea bună. Langdon examina foaia groasă de pergament. Pe ea, scris de mână, era alt poem de patru versuri, tot în pentametru iambic. Versurile erau criptice, dar nu avut nevoie să citească decât primul vers pentru a realiza că Tibing avusese dreptate să-i aducă în Marea Britanie. În Londra, zaciun un cavaler de papă îngropat. Restul poemului sugera clar că parola pentru deschiderea celui de-al doilea criptex putea fi găsită dacă vizita mormântul respectivului cavaler aflat undeva în oraș. Profesorul se întoarse incitat spre britanic. Ai idee la ce cavaler se referă poemul? Nici cea mai vagă, dar știu exact în ce criptă trebuie să căutăm. În același moment, la 20 de kilometri în fața lor, șase mașini ale poliției din Kent străbăteau străzile ude de ploaie spre aeroportul Biggin Hill. 79. Locotenentul Cole se autoservi cu o sticlă de perie din frigiderul lui Tibing și se înapoiă în salon. În loc să-l însoțească pe faș la Londra, unde acțiunea era în plină desfășurare, rămăsese aici să dădăcească echipa PTS, care se răspândise în toate încăperile reședinței. Până acum nu descoperiseră nimic util. Un unic glonț îngropat în dușumea, o foie de hârtie cu câteva simboluri desenate pe ea împreună cu cuvinte Paloș și Potir, plus o curea cu țepi metalici îmbibați cu sânge, despre care unul dintre oamenii PTS îi spusese că amintește de gruparea catolică Opus Dei, ce stârnise recent un scandal media pe tema practicilor agresive de recrutare a membrilor săi în Paris. Cole, oftă, poftim să înțelegi ceva din amestecul ăsta ciudat! Parcurse un culoar elegant, apoi locotenentul intră în vasta bibliotecă, unde unul dintre ofițerii PTS preleva amprentele. Omul era un individ corpolent cu bretele pe pieptul lui Lat. Ați găsit ceva?" întrebă Cole. Nimic nou, seturi multiple, dar aceleași cu cele identificate în restul casei." Dar pe Silis." Interpolul încă mai lucrează la ele, le-am trimis tot ce-am găsit." Și asta se interesă cole arătând spre două pungi sigilate de pe birou. Omul ridică din numeri. Le-am luat din obișnuință, prelevez tot ce mi se pare ciudat. Locotenentul se apropie de birou. Ciudat? Englezul ăsta e un individ ciudat, adăugă ofițerul. Ia uitați-vă aici. Căută printre punguțele sigilate și alese una pe care i-a întinsă lui Cole. Era o fotografie a intrării principale într-o catedrală gotică, tradițională arcadă ce se îngusta treptat până la ușa de mici dimensiuni. Locotenentul studie fotografia și își ridică privirea spre ofițer. Chestia asta e ciudată? Întoarceți-o și pe partea cealaltă. Pe dosul pozei se aflau câteva cuvinte în engleză care descriau naosul lung și îngust al catedralei ca pe un tribut păgân și secret adus pântecelui unei femei. Într-adevăr, era ciudat. Mai uimitoare erau însă cuvintele referitoare la intrarea în catedrală. Stai puțin!" exclamă. Tipul ăsta crede că ușa catedralei reprezintă... Ofițerul clătină capul în sens afirmativ. Cu tot cu marginile labiale și un simpatic clitoris sing-foa deasupra intrării. Te cam face să-ți dorești să mergi mai des la biserică, observă omul. Cole lua de pe masă o a doua pungă cu probe. Prin plasticul transparent se vedea o altă fotografie, aparent, a unui document vechi. În capătul ei scria: Le dosier secret, numărul 4 grade 1M la 1, 249. Ce e asta, întrebă? N-am idee. Are o grămadă de copii ale fotografiei ăsteia, așa că am luat și noi una. Cole cercetă documentul. Priore de Sion le notonie Mari Maestri Jean de Gisors, 1188-1220 Marie de Saint Clair, 1220-1266 Guillaume Desjardins, 1266, 1307. Edouard de Bar, 1307, 1336. Jean de Bar, 1336, 1351. Jean de Saint-Clair, 1351, 1366. Blanche de Vreu, 1366 1398 Nicola Flamel 1398 1418 René Danjou 1418 1480 Yolande de Bar 1480-1483 Sandro Botticelli 1483-1510 Leonardo da Vinci 1510-1519 Comtable de Bourbon 1519-1527 Ferdinand de Gonzague 1527-1575. Louis de Nevers, 1575-1595. Robert Flood, 1595-1637. J. Valentina Andrea, 1637-1654. Robert Boyle, 1654-1691, Isaac Newton, 1691-1727, Charles Radcliffe, 1727-1746, Charles de Lorraine, 1746-1780, Maximilian de Loren, 1780-1801, Charles Nodier, 1801-1844, Victor Hugo, 1844-1885, Claude Debussy, 1885-1918, Jean Cocteau, 1918-1963. Priore de Sion se miră Colet. Locotenente strigă un alt agent din pragul ușii. centrala are un apel urgent pentru capitanul Faș, dar operatorul nu-l poate contacta, îl preluați dumneavoastră. Cole revenie în bucătărie și ridică receptorul. Era un Verne. Accentul rafinat al bancherului nu reușea să mascheze nervozitatea din vocea lui. Capitanul Faș mi-a spus că mă va suna, însă n-am primit nicio veste din partea domniei sale până acum. Capitanul este foarte ocupat. Vă pot ajuta eu?" Am fost asigurat că voi fi ținut la curent cu progresele înregistrate de ancheta dumneavoastră." Pentru un moment, Cole a avut impresia că recunoaște timbrul vocii, dar nu reușea să-și amintească de unde. Domnule Verne, eu mă ocup în prezent de investigațiile care au loc aici, în Paris. Sunt locotenentul Cole. La celălalt capăt al firului se lăsă o lungă tăcere." Domnule locotenent, am un apel pe o altă linie, vă rog să mă scuzați, vă voi contacta mai târziu. Și închise. Cole rămase cu receptorul în mână preț de câteva secunde, apoi, brusc, își dădu seama. Știam eu că recunosc vocea aceea de undeva. De surprindere, aproape că i se tăia răsuflarea. Șoferul mașinii blindate, cu Rolex-ul fals... Acum înțelegea de ce închisese banchierul atât de repede, își reamintise numele Cole, ofițerul de poliție pe care îl mințise cu câteva ore în urmă. Locotenentul cântări implicațiile acestei revelații ciudate. Verne e implicat. Instinctiv știa că ar trebui să-l sune pe faș. Emoțional era conștient că această pleașcă putea să-i aducă momentul său de glorie. Contactă imediat Interpolul și solicită să-i se trimită toate informațiile deținute despre Depository Bank of Zurich și despre președintele său, Andre Verne. 80. Legați-vă centurile, vă rog, îi anunță pilotul lui Tibing în vreme ce avionul începu să coboare spre pistă prin burnița monotonă a dimineții. Vom ateriza în 5 minute. Sir Lee se simți însuflățit de un sentiment plăcut de nostalgie, văzând dealurile molcome din Kent cum se pierd în zare. Anglia se afla la numai o oră de zbor de Paris și totuși între ele se întindea o lume întreagă. În această dimineață, peisajul umed și înverzit al tărâmului natal părea neobișnuit de îmbietor. Exilul meu în Franța s-a sfârșit, mă întorc victorios în Anglia, cheia de boltă a fost găsită. Desigur, nu știa încă unde anume îi va duce, undeva în regatul unit. Exact unde, Sir Lee nu avea încă idee, dar Gloria îi aparținea și putea deja să o savureze. În vreme ce Langdon și Sophie se pregăteau de aterizare, Tibing se ridică și, retrăgându-se într-un colț al cabinei, glisă un panel al peretelui care îi oferi acces la un safe discret ascuns. Formă cifrul, deschise safe-ul și scoase două pașapoarte. Acte pentru mine și remi, spuse el, apoi lua dinăuntru un teanc gros de bancnote de câte 50 de lire sterline și acte pentru voi doi. Sofie fă cu ochii mari. Mită? Diplomație, în spirit creator. Autoritățile aeroportoare fac din când în când anumite concesii. La hangarul meu ne va întâmpina un ofițer vamal britanic care va dori să urce la bord. În loc să-i permitem să facă acest lucru, îi voi spune că am venit împreună cu o celebritate franceză care preferă să călătorească incognito din rațiuni de presă, știți dumneavoastră, și îi voi oferi omului o compensație financiară generoasă, drept mulțumire pentru discreția sa. Lui Langdon nu-i venea să creadă. Și ofițerul o va accepta? N-ar accepta de la oricine, desigur, dar oamenii ăștia mă cunosc. Nu sunt un traficant de arme pentru numele lui Dumnezeu. Am fost înnobilat de regină. Aristocrația are și ea privilegiile ei, firește," adăugă britanicul surâzând. Remy se apropie de ei, ținând în mână revolverul Heckler Koch. Sir, eu ce am de făcut?" Tibing iar îi aruncă o privire. Va trebui să rămâi la bord împreună cu oaspetele nostru până ce ne vom întoarce, nu-l putem căra după noi prin toată Londra. Li interveni Sofie. Eu am vorbit serios când am spus că poliția va fi aici înainte de a ne întoarce noi. Britanicul izbucni în râs. Da, și imaginează-ți surprinderea lor când vor urca la bord și îl vor găsi pe remi. Sofie părea uimită de ușurința cu care vorbea despre asemenea lucruri. Li, ai transportat peste graniță un ostatic imobilizat. E un lucru serios." La fel de serioși sunt și avocații mei," exclamă el, privind încruntat către călugărul aflat în partea din spate a avionului. Animalul ăsta a intrat în casa mea și aproape că m-a ucis. Acesta e adevărul și Remi îl va confirma." Dar l-ai legat și l-ai luat forțat la Londra." Tibing ridică mâna dreaptă mimând prestația sa din sala de tribunal. Onorată instanță, iertații unui bătrân cavaler excentric preferința sa copilărească pentru sistemul judiciar britanic. Îmi dau seama că ar fi trebuit să chem autoritățile franceze, dar sunt un snob și nu am încredere în acei francezi. lasă-mă să te las, omul acesta aproape că m-a ucis. Da, am luat o decizie pripită obligându-mi domul să mă ajute să-l aduc pe ticălos în Anglia, dar am acționat sub un stres considerabil. Mea culpa. Mea culpa." Langdon îl privi cu neîncredere. Venind de la tine, Lee, cred că ar putea chiar să funcționeze." Sir," se auzi vocea pilotului, am primit un apel de la turnul de control. Au nu știu ce problema administrativă în apropierea hangarului dumneavoastră și mi-au cerut să aduc avionul direct la terminal." Tibing venea regulat la Begin Hill de peste 10 ani și până acum nu i se mai întâmpla așa ceva. Au specificat despre ce problemă e vorba? Controlorul de zbor a fost destul de evaziv. Ceva despre o scurgere de combustibil la stația de alimentare mi-a cerut să opresc în fața terminalului și toată lumea să rămână la bord până sosesc noi ordine. Din motive de siguranță, nu avem voie să coborâm înainte de a primi permisiunea autorităților aeroportoare. Tibing era sceptic. Trebuie să fie o scurgere a naibii de mare. Stația de alimentare se afla la mai bine de un kilometru distanță de hangarul lui, și Remi părea îngrijorat. Sir, mie mi se pare cam suspect. Tibing se întoarse spre Sofi și Langdon. Prieteni, am neplăcută abănuială că vom fi întâmpinați de un veritabil comitet de primire. Faș este probabil la fel de convins că eu sunt omul lui, oftă profesorul. Ori asta interveni Sofie, ori s-a implicat prea mult pentru a recunoaște acum că s-a înșelat. Tibing nu-i mai asculta. Indiferent de ceea ce era în mintea lui Faș, el trebuia să acționeze imediat, să nu pierdem din vedere scopul final, graalul, am ajuns atât de aproape. Sub ei, trenul de aterizare se auzi coborând. Lee, spuse Langdon pe un ton plin de remușcări, ar trebui să mă predau și să o luăm pe calea legală, să nu vă mai implic și pe voi. La naiba, Robert, chiar îți închipui că pe noi ne vor lăsa să scăpăm chiar cu una, cu două? Eu tocmai v-am trecut granița fraudulos. Miss Neveu te-a ajutat să fugi de la Louvre, iar în avion avem un prizonier legat fedeleș. Să fim serioși, suntem cu toții implicați. Dacă ne-am îndreptat spre un alt aeroport, sugeră Sophie. Tibing clătina din cap. Dacă decolăm acum din nou până când vom primi permisiunea de aterizare, oriunde în altă parte, sunt sigur că acel comitet de primire va include și câteva tancuri ale armatei. Sofie oftă descurajată. Sir Lee știa însă că, dacă voiau să amâne confruntarea cu autoritățile britanice suficient de mult pentru a avea timp să găsească mai întâi graalul, era nevoie de o acțiune hotărâtă, imediat. Lăsați-mă un minut," le spuse el șchiopătând spre cabina pilotului. Unde te duci?" La o întâlnire de afaceri," replică el, întrebându-se cât îl va costa pentru a-și convinge pilotul să efectueze o manevră cu totul neobișnuită. 81 aparatul Hocker opera manevrele de aterizare. Simon Edwards, șef de departament la aeroportul Biggin Hill, se plimba nervos prin turnul de control cu ochii la pista de aterizare. Niciodată nu-i plăcuse să fie trezit sâmbătă cu noaptea în cap, dar acum îi era cu atât mai dezagreabil să știe că motivul era o solicitare din partea francezilor de a asista la arestarea unuia dintre cei mai grași clienței săi. Sir Lee Tibing plătea nu doar pentru a dispune de un hangar per. Personal, ci achita și o taxă per aterizare, pentru frecventele sale sosiri și plecări. De obicei, aeroportul era înștiințat din vreme cu privire la programul său de zbor și putea urma un protocol strict la aterizare. Așa îi plăcea lui Tibing. Limuzina Jaguar, pe care o ținea în hangarul său, trebuia să-l aștepte spălată, lustruită, cu plinul făcut și cu un exemplar din London Times pe bancheta din spate. Un ofițer VAMAL urma să întâmpine avionul la hangar pentru completarea documentelor necesare și verificarea bagajului. Uneori, ofițerii acceptau o contribuție financiară substanțială din partea lui Tibing pentru a închide ochii la cât un transport de marfuri inofensive, de obicei delicate se alimentare, escargot, un tip special de brânză rockford, anumite fructe. Multe prevederi legale vamale erau absurde în orice caz și dacă Biggin Hill nu se dovedea flexibil cu clienții săi, risca să afle pe propria piele că vreun aeroport concurent o făcea. Lui Tibing îi se oferea aici tot ce dorea, iar angajații culegeau beneficiile acestei flexibilități. Acum, în timp ce privea aeronava cum se apropia, Edwards își simți nervii întinși la maximum. Oare firea generoasă a lui Tibing îi crease neplăceri? Autoritățile franceze păreau foarte hotărâte să-l rețină. Lui nu-i fusese comunicat încă motivul, dar acuzațiile ce îi se aduceau păreau grave. La solicitarea francezilor, poliția din Kent îi ceruse controlorului de trafic să ia legătura prin radio cu pilotul și să-l îndrepte nu spre hangarul lui Tipping, ci direct spre terminal. Pilotul acceptase, înghițind probabil povestea cu scurgerea de combustibil. Deși polițiștii britanici nu erau de obicei înarmați, gravitatea situației impusese totuși acest lucru. Acum, opt oameni, dotați cu revolvere, așteptau în aerogară clipa în care avionul își va opri motoarele. În acel moment, un lucrător de la întreținere avea să blocheze roțile aeronavei pentru ca aceasta să nu se mai poată deplasa. Apoi, poliția își va face apariția și va ține pasagerii pe loc până la sosirea autorităților franceze. Bimotorul motorul Hocker ajunsese aproape de sol acum și se apropia dinspre dreapta. Simon Edwards coborâ la parter pentru a urmări aterizarea de la nivelul pistei. Poliția din Kent era pe poziție, ascunsă vederii, iar lucrătorul de la întreținere aștepta pregătit. Deasupra pistei, nasul avionului se înclină, iar trenul de aterizare atinse betonul, stârnind un norișor de fum. Viteza scăzut treptat, iar fuzelajul arcintiu continuă să se deplaseze de la dreapta spre stânga, strălucitor în burnița dimineții. Însă, în loc să frâneze și să vireze spre terminal, trecu liniștit dincolo de pista de acces și își continuă drumul spre hangarul lui Tipping. Polițiștii zvâcniră, holbându-se la Edwards. Ai spus că pilotul a acceptat să oprească în fața terminalului. Păi, a acceptat, replică omul uluit. După câteva secunde, Edwards se trezi el însuși înghesuit într-o mașină ce rula în viteză spre hangar. Convoiul mașinilor de poliție se afla încă la mai bine de 500 de metri distanță când avionul rulă liniștit în hangarul lui Tibing și dispăru înăuntru. Când în sfârșit frânară în fața ușii enorme deschise cei opt polițiști năvălira în interior cu armele pregătite. Edwards coborâ după ei. Zgomotul era asurzitor. Motoarele încă huruiau, avionul încheindu-și rotația obișnuită în hangar, poziționându-se cu botul spre ușă pentru a fi gata Plecare. În vreme ce aeronava făcea ultimele manevre, Edwards zări figura pilotului care afișa o expresie surprinsă și speriată la vederea barajului format de poliție. În sfârșit, avionul se opri și huruitul motoarelor încetă. Polițiștii luară poziție în jurul fuselajului. Edwards se apropie de inspectorul șef care înaintă precaut spre cabină. După câteva secunde, ușa compartimentului de pasageri se deschise. Lee Tibbing apărut în cadrul ușii în vreme ce scara comandată electronic coborâ. Privind marea de arme atintite asupra lui, se propti bine în cârje și se scărpină în cap cu un aer perplex. Simon, am câștigat cumva la tombola poliției cât timp am fost plecat? Întrebă el pe un ton mai degrabă uimit decât îngrijorat. Simon Edwards făcu un pas înainte încercând să înghită nodul care îi stătea în gât. Bună dimineața, domnule! Vă rog să ne scuzați pentru această situație. Am avut o scurgere de combustibil și pilotul dumneavoastră a confirmat că va aduce aeronava în fața terminalului. Da, da, însă eu i-am cerut să o aduc aici. Sunt deja în întârziere la o întrevedere. Plătesc pentru acest hangar și a la asta cu evitarea scurgerii mi s-a părut o exagerare. Mi-e teamă că sosirea dumneavoastră ne-a luat puțin prin surprindere, sir. Știu, nu mi-am respectat programul de zbor, într-adevăr. Între noi doi fie vorba, noua medicație îmi dă furnicături. M-am gândit să vin pentru o revizuire a tratamentului. Polițiștii schimbară între ei priviri nedumerite. Edwards suruse. Foarte bine, sir. Inspectorul șef făcu un pas în față. Sir, trebuie să vă rog să rămâneți la bord încă aproximativ o jumătate de oră. Tibing început începu să coboare treptele și nu părea deloc încântat. Mi-e teamă că mi-este imposibil. Am o programare medicală pe care nu-mi pot permite să o ratez, el pășind pe pistă. Inspectorul se așeză în fața lui pentru a-l împiedica să se îndepărteze de avion. Mă aflu aici la solicitarea poliției judiciare franceze, care susține că în acest avion se află persoane ce au încălcat legea pe teritoriul acestei țări. Tibing se holbă lung la polițist și apoi izbucni în râs. Suntem cumva la vreuna dintre emisiunile acelea cu camera ascunsă? Grozavă farsă! Inspectorul nici măcar nu clipi. Vorbesc serios, Sir. Poliția franceză pretinde în plus că aveți și un ostatic la bord. Majordomul Remy a apărut și el în cadrul ușii. Mă simt ca un ostatic lucrând pentru Sir Tibbing, dar domnia sa mă asigură că sunt liber să plec. Sir adăugă el uitându-se la ceas și îndreptându-și privirile către Tibing, Suntem deja în întârziere. Apoi arătă cu bărbia spre limuzina Jaguar, parcată în colțul din spatele hangarului, un automobil luxos, negru ca e bonita, cu geamuri fumurii și pneuri bicolore. Și începu să coboare scările. Aduc mașina. Mă tem că nu vă pot lăsa să coborâți intervenii inspectorul. Vă rog să vă întoarceți în aeronavă, amândoi. În scurt timp, vor sosi reprezentanții poliției franceze. Tibing se răsuci spre Simon Edwards. Simon, pentru numele lui Dumnezeu, e ridicol. Nu avem pe nimeni altcineva la bord, doar persoanele obișnuite, Remi, pilotul și cu mine. Nu poți acționa tu ca un intermediar? Urcă la bord ca să vezi că avionul e gol. Edwards știa că era prins în cursă. Da, sir, cred că pot să fac acest lucru." La dracu, dacă ai să urci," protestă inspectorul, știind probabil suficient de multe despre autoritățile aeroportoare pentru a bănui că Edwards ar putea minți în încercarea de a-și ajuta clientul. O să urc eu însumi." Tibing clătina din cap. Ba, nu vei urca, domnule inspector. Aceasta este o proprietate particulară și dacă nu ai mandat de percheziție, nu te atingi de avionul meu. Ți-am oferit o alternativă rezonabilă. Domnul Edwards poate verifica aeronava. Nu-mi convine. Expresia lui Tibing deveni una de gheață. Domnule inspector, mi-e teamă că nu am timp să particip la jocurile dumitale. Am întârziat, așa că plec. Dacă vrei să mă oprești, mă tem că va trebui să mă împuști. Cu aceste cuvinte, Sir Lee, urmat de Remy, îl ocoli pe inspector și se îndreptă spre capătul hangarului unde îi aștepta limuzina. Inspectorul șef al poliției din Kent nu simțea decât dezgust pentru tibing și pentru atitudinea lui sfidătoare. Oamenii ăștia din clasele privilegiate aveau impresia întotdeauna că sunt mai presus de lege. Ei bine, nu sunt. Inspectorul se răsuci pe călcâie și își îndreptă arma spre spinarea aristocratului. Stai, altfel trag. Dă-i drumul, replică Tibing, fără a se întoarce sau a pasul. Avocații mei îți vor prăji sticulele la micul dejun, iar dacă îndrăsnești să urci la bordul avionului meu fără mandat, în tigaie îți vor ajunge și ficații. Inspectorul șef cunoștea blufurile de genul acesta și nu se lăsă deloc impresionat. Din punct de vedere tehnic, omul avea dreptate, poliția avea nevoie de un mandat ca să urce la bordul avionului, dar fiindcă punctul de decolare a zborului fusese în Franța și fiindcă marele bezu -Faș fusese cel care dăduse ordinul, omul legii era sigur că, pentru binele carierei sale, era preferabil să afle ce anume se străduia Tibing să ascundă. Opriți-l, le ceru oamenilor săi. Eu percheziționez avionul. Polițiștii făcură un zid viu în fața lui Tibing, cu armele la vedere, blocându-i înaintarea spre limuzină. De această dată, britanicul se întoarse. Inspectore, te avertizez pentru ultima dată, nici să nu te gândești să urci la bordul avionului, altfel ai să regreți. Ignorând amenințarea, polițistul puse piciorul pe prima treaptă și început să urce scara, ajungând la ușă privină înăuntru. După o clipă trecu pragul în interior. Ce mama dracului! Cu excepția pilotului înspăimântat din cabină, aeronava era goală, nimeni înăuntru. Inspectorul verifică toaleta, scaunele, compartimentul pentru bagaje, fără a găsi absolut nimic, niciun suflet. Ce dracu o fi fost în mintea lui Beziufaș? Se părea că Lee Teebing spusese adevărul. Inspectorul șef al poliției din Kent rămase încremenit în mijlocul avionului, înghițindu-și cu greu nodul din gât. Rahat, cu fața roșie de furie, ieși din nou în capătul scării și privi spre Tibing și spre servitorul acestuia. Lângă limuzină, cei doi erau înconjurați de oamenii săi în bătaia armelor. lăsați să plece, le ordonă el. Am fost greșit informați. Amenințarea din privirile lui Tibing era sesizabilă chiar de la distanță Vezi că o să te sune avocații mei, iar pentru cultura ta generală ține minte că poliția franceză nu e de încredere Majordomul deschise portiera limuzinei și își ajută stăpânul să se așeze pe bancheta din spate Apoi înconjură mașina, se urcă și el la volan și porni motorul Polițiștii se traseră în lături, lăsând jaguarul să treacă Bine jucat amice, hohoti tibing când limuzina acceleră părăsind aeroportul, apoi se aplecă spre marginea întunecoasă a interiorului spațios. Toată lumea stă confortabil? Langdon înclină din cap tăcut. Alături de Sophie, ședea ghemuit pe podea lângă albinosul legat și cu căluș în gură. Cu câteva minute mai devreme, când bimotorul pătrunsese în hangar, Remy trăsese trapa de bagaje în cele câteva secunde în care avionul se oprise la jumătatea rotației. Poliția se apropia în viteză, așa că Langdon și Sophie îl trăseseră după ei pe călugăr și fugiseră pentru a se ascunde după limuzină. Apoi motoarele porniseră din nou și bimotorul își încheiase rotația chiar în clipa în care poliția dăduse busna în hangar. Acum aflați deja în drum spre Kent ieșiră din ascunzătoare, lăsându-l pe albinos în continuare pe podea și se așezară pe bancheta din fața lui Tibing, chiar în spatele lui Remy. Sally îi întâmpină cu un zâmbet larg și deschise micul bar din spatele limuzinei. Pot să vă ofer o băutură răcoritoare? Ori poate ceva de rănțăit? Biscuiți? Alune? O apă minerală? Langdon și Sophie îi făcură semn că nu. Tibing închise barul și surse iar bine dispus. Așa deci, să revenim atunci la mormântul cavalerului aceluia. 82. Fleet Street? întrebă Langdon mirat. Există o criptă pe Fleet Street. Până acum, Sir Lee păruse evaziv, glumind în legătură cu locul în care credea că se află mormântul cavalerului, cel care, conform poemului, avea să le dezvăluie parola pentru al doilea criptex. Tibing se întoarse spre Sofie, afișând aceeași expresie jucăușă. Miss Neveu, arată-i băiatului de la Harvard poemul încă o dată, dacă ești drăguță. Sophie căută în buzunarul jachetei și scoase criptexul negru înfășurat în fila de pergament, hotărâseră de comun acord să lase caseta din lemn și criptexul mare în seiful avionului, luând cu ei doar strictul necesar, criptexul cel mic, mult mai discret și mai ușor de transportat. Fără un cuvânt, îi întinse profesorului pergamentul. Langdon citise versurile de câteva ori înainte de a coborî din avion, dar nu i se păruse că ar indica o locație exactă. Acum le parcurse încă o dată, încet și cu răbdare, sperând că ritmul pentametric își va desluși în fine înțelesul. In London lies a night a pope interred, his labor's fruit a holy rat incurred, you seek the orb that out be on his tomb, It speaks of rosy flesh and womb. În Londra, zaci un cavaler de papă îngropat, a lui strădanie o sfântă urgie își atrase, să cauți globul ce pe al lui mormânt se afla odat, vorbind de carne roză și pântece însămânțat. Exprimarea din engleză părea simplă, era vorba despre un cavaler înmormântat undeva în Londra, un cavaler care făcuse ceva ce atrăsese mânia bisericii, un cavaler de pe al cărui mormânt lipsea un glob ce ar fi trebuit să se afle acolo, iar ultimul vers, cel care amintea de carnea roză și de pântecele însămânțat, era o aluzie clară la Maria Magdalena, roza care purtase sămânța lui Isus. În ciuda aparentei lipse de duble înțelesuri a poemului, Langdon nu avea idee la ce cavaler se referea și nici unde ar putea fi el îngropat. Mai mult de atât, odată ce vor reuși să identifice mormântul, se părea că aveau de căutat ceva ce nu mai exista acum. Globul ce pe al lui mormânt se afla odat? Nu-ți spune nimic, întrebă Tibing, cu o aparentă dezamăgire, deși Langdon era sigur că britanicul savura faptul că se afla cu un pas înaintea lui. Dar, dumitale, Miss Neveu, s so fi clătina din cap. Ce v face voi doi fără mine? E, bine, să vă luminez atunci. E foarte simplu, totuși. Primul vers e cheia. Vrei să-l citești cu glas tare, te rog?" Langdon se conformă. În Londra, zaci un cavaler de papă îngropat." Exact, un cavaler îngropat de un papă. Ce-ți spune asta?" Profesorul ridică din umeri nedumerit. Un cavaler înmormântat de un papă? Un cavaler la ale cărui funeralii a participat un papă? Tibing râse cu gura până la urechi. O, oh, asta e bună! Tot timpul optimist, Robert. Ea privește al doilea vers. Cavalerul nostru a făcut o faptă ce i-a atras sfânta urgie a bisericii. Mai gândește-te puțin, amintește-ți care erau relațiile dintre biserică și templieri. Un cavaler îngropat de un papă. Să fie vorba despre un cavaler ucis de un papă, sugeră Sofie. Tibing surâse și obătuamical pe genunchi. Foarte bine, draga mea, un cavaler înmormântat de un papă, adică ucis. Gândul profesorului zbură la celebrul complot din anul 1307 împotriva templierilor, ghinionul zilei de vineri 13, când papa Clement ucisese și îngropase sute de templieri dar trebuie să fie nenumărate morminte ale unor cavaleri uciși de papi. Ei, nici chiar așa. Mulți dintre ei au fost arși pe rug și cenușa lor a fost azvârlită în apele tibrului, dar poemul nostru se referă în mod explicit la un mormânt, unul aflat în Londra și puține au fost cavaleri îngropați în capitala Albionului. Făcu o pauză privindul pe Langdon de parcă s-ar fi așteptat să-i cadă fisa, în cele din urmă pufni. Robert, pentru numele lui Dumnezeu, biserica pe care a construit-o în Londra, aripa militară a stăreției, templierii înșiși. Temple Church, realiză Langdon dintr-o dată, există acolo o criptă? Cu zece dintre cele mai înspăimântătoare morminte din câte ai văzut vreodată. Langdon nu vizitase niciodată Temple Church, deși găsise numeroase referiri la ea în cercetările sale despre Le Priore de Sion. O dinioară, un veritabil epicentru al activităților înfăptuite de stăreție și de templieri în Regatul Unit, locașul de cult fusese numit astfel în amintirea templului lui Solomon, de unde deriva însuși numele templierilor și în ruinele căruia fusese redescoperite documentele Sangreal. Mult timp circulase răzvonuri cu privire la ritualurile secrete și bizare practicate în neobișnuitul altar al bisericii. Temple Church este pe Fleet Street? întrebă Langdon. Puțin în afara ei, pe aleia Inner Temple, voiam să-ți mai bați capul puțin înainte de a-ți dezvălui adevărul, a cu o privire ștrengărească. Mulțumesc! Niciunul dintre voi nu a fost acolo profesorul și Sofie clătinară din cap în același timp. Nici nu mă surprinde, de fapt. Biserica este ascunsă acum vederii în spatele unor clădiri mai mari. Puțin oameni mai știu că se află acolo. E un loc straniu, iar arhitectura este cât se poate de păgână. Sofie îl privi mirată. Păgână? La fel ca panteonul de la Roma, este o construcție rotundă. Templierii au ignorat planul tradițional creștin în formă de cruce și au construit o biserică perfect circulară în onoarea Soarelui. O bezea nu foarte subtilă la adresa amicilor de la Roma, mai adăugă britanicul, ridicându-și ironic o sprânceană. La fel de bine și cu același efect ar fi putut muta monoliții de la Stonehenge în mijlocul Londrei. Dar restul poemului îl întrerupse Sofie. Aerul vesel al istoricului dispărut într-o clipă. Nu sunt sigur, e derutant. Trebuie să cercetăm cu atenție toate cele zece morminte. Cu puțin noroc vom remarca la unul dintre ele globul lipsă neașteptate, Langdon își dădu seama cât de aproape se aflau. Dacă globul lipsă le-ar dezvălui parola, vor putea deschide cel de-al doilea criptex. Nici nu reușea să-și imagineze ce vor putea găsi înăuntru. Se uită din nou la textul poemului. Era ca un fel de ghicitoare primitivă. Un cuvânt de cinci litere care să amintească de graal? În avion încercaseră deja toate variantele care le veniseră în minte. Graal, Greal, Venus, Maria, Isus, Sara, dar cilindrul nu se clintise. Mult prea evidente, probabil că existau alți termeni formați din cinci litere ce se refereau la pântecele însămânțat al rozei, iar faptul că un specialist detalia lui Lee Tibing nu-i identificase deja sugera că trebuie să fie totuși un cuvânt mai puțin obișnuit. Sir Lee îl strigă remii peste umăr privindu-i în retrovizor. Spuneați că Fleet Street este undeva în apropiere de Blackfriars Bridge? Da, iau-o pe Victoria Embankment. Îmi pare rău, dar nu știu pe unde vine asta. De obicei mergem numai la spital. Tibing își dădu ochii peste cap și bombăni. Pe cuvântul meu, uneori parcă aș dădăci un copil. Scuzați-mă o clipă, vă rog, serviți-vă cu câte o gustare și o băutură răcoritoare și se aplecă peste paravanul despărțitor deschis pentru a vorbi cu Remi. Sophie se întoarce spre Langdon și șopti. Robert, nimeni nu știe că noi doi suntem aici, în Anglia. Avea dreptate, poliția din Kent îi va spune lui Faș că avionul era gol și capitanul va presupune că atât el cât și Sophie se aflau încă în Franța. Am devenit invizibil. Cascadoria lui Tibing îi ajutase să câștige timp prețios. Faș nu va renunța ușor, adăugă ea. Deja s-a implicat până peste cap în această afacere.